Джулія Квін Бріджертони, Книга третя, пропозиція джентльмена. Частина друга, розділ 18. В нинішньому сезоні матусям, які мають дочок на виданні, практично нема чим поживитися. Наречених майже не лишилося. Два найзавидніші наречені 1816 року, герцог Ешборн і граф Маклесфілд, того ж року одружилися. Становище посилюється ще тим, що двоє неодружених братів Бріджартонів Грегорі не береться до уваги, оскільки йому всього 16 і навряд чи можна віднести його до розряду наречених, дуже рідко з'являються у суспільстві. Як стало відомо авторці цих рядків, Коліна нині немає у місті. За чутками він знаходиться або у Вельсії, або у Шотландії – Хоча навіщо він вирушив або в Уельс, або в Шотландію у середині сезону, нікому, схоже, не відомо. Історія з Бенедиктом іще загадковіша. Ймовірно, він зараз у Лондоні. Про те, чомусь ігнорує всі великосвітські бали та вечори, віддаючи перевагу, мабуть, менш світським заходам. Хоча, правду кажучи, авторка цих рядків немає права дорікати вищезгаданому містерові Бріджертону в розберщеності. Якщо отримані повідомлення відповідають дійсності, за останні два тижні більшу частину часу пан провів у своєму будинку на Брутон-стріт. А оскільки немає жодних чуток про те, що він хворий, авторка цих рядків наважується висунути припущення. Містер Бріджертон нарешті дійшов висновку – що лондонський сезон неймовірно нудний і не варто витрачати на нього час. Можна лише похвалити вище згаданого пана за кмітливість. Світські новини від Леді Уисолдаун. 9 червня 1817 року. Софі не бачила Бенедикта аж два тижні і ніяк не могла вирішити радіти цьому, дивуватися чи відчувати із цього приводу розчарування. Цими днями вона взагалі ходила сама не своя і мало що розуміла. Вона була впевнена, що ухвалила правильне рішення, у черговий раз відмовившись від пропозиції Бенедикта. Хоча зробити це їй було непросто, надто вона його кохала. Однак її становище народжено їм принесло їй стільки страждань, що вона ні за що на світі не стала б надавати таких мук дитині, та ще й власній. Отже, вона приречена ніколи не мати дітей. Одного разу вона, щоправда, пішла на ризик, віддавшись Бенедиктові, і ані трохи про це не шкодує, оскільки все життя дбайливо зберігатиме у пам'яті ці чудові миті. Однак це не означає, що вона піде на цей ризик вдруге. Але хоча Софія була впевнена, що вчинила правильно, її серце розривалося від болю, і біль цей з кожним днем ставав все сильнішим і сильнішим. Софій сама не розуміла, як витримує такі муки. Становище посилювалося тим, що вона боялася вийти з дому, розуміючи, що позі її шукає. А Софі справедливо вважала, що буде краще, якщо вона її не знайде. І не тому, що побоювалася, що позі розповість про неї Арамінті. Софія досить добре знала позі, щоб їй довіряти. Позі ніколи б добровільно не порушила даної неї обіцянки. А вона обіцяла Софі не видавати її, підтвердивши свою обіцянку кивком голови. Однак Софі цілком припускала, що може виникнути ситуація і не одна, а безліч, коли позі зовсім випадково, без жодного злого наміру проговориться про те, що бачила Софію у Лондоні. Отже вона в жодному разі не повинна знати, де живе Софія. Нехай вважає, що Софі гуляючи випадково забрела на цю вулицю, або вона навмисно вистежила арамінту. Обидва варіанти були кращими, ніж справжня правда, що Софій змусили стати особистою покоївкою в будинку, присташованому всього за кілька кроків від того місця, де позі її побачила. Усього цього було більш ніж достатньо, щоб Софі перебувала в бентежних почуттях. Щоправда, вона якимось незбагненним чином примудрилася тримати себе в руках, проте була розсіяна і мовчазна. І розуміла, що ні від Леді Бріджертон, ні від її доньок це не сховалося. Коли вони дивилися на неї, на їхніх обличчях з'являвся занепокоєний вираз. Розмовляли вони з нею дуже ласкавим тоном і ніяк не могли зрозуміти, чому вона більше не складає їм компанії під час чаювання. Одного з таких невеселих днів Софі поспішала похолу до своєї кімнати, маючи намір зайнятися шиттям але дорогою її перехопила Леді Бріджертон. «Так ось ви, де Софі?» – вигукнула вона. «Добрий день, Леді Бріджертон!» – увічливо привіталася вона. «Добрий день, Софі! Я шукаю вас по всьому будинку!» Софі незрозуміло дивилася на неї. Останнім часом вона взагалі важко щось розуміла. Важко було на чомусь зосередитись. «Ось як!» – нарешті промовила вона. «Так, ніяк не можу зрозуміти...» «Чому ви цілий тиждень не приходите пити із нами чай?» Софія відчула, що її щоки починають покриватися фарбою сорому. Вона не приходила пити чай, бо їй неймовірно складно було перебувати в одній кімнаті із Бріджертонами і не думати про Бенедикта. Вони всі такі схожі між собою. Крім того, перебування у їхньому суспільстві нагадувало Софії про те, чого в неї ніколи не було – про дружню міцну родину де всі люблять і поважають одне одного. Софі теж хотіла, щоб її поважали. Саме заради цього вона відмовилася від пропозиції Бенедикта. «Я була дуже зайнята», – нарешті видавила вона. Леді Бріджердон лише вичікувально посміхнулася, і Софі змушена була додати. «Шиттям!» «О, Боже, як це жахливо! Я й не уявляла, що ми наробили на панчохах стільки дірок!» «Ну що ви, зовсім ні!» – вигукнула Софі, а наступної секунди готова була відкусити собі язика. Ну що вона несе? Мені треба було полагодити свій одяг. Імпровізувала вона і зніяко віло замовкла. Надібрі Бріджертон чудово знала, що Софі не має жодного іншого одягу, крім того, що вона їй дала і який, саме собою зрозуміло, був у відмінному стані. Крім того, Софі не мала права протягом дня займатися лагодженням власного одягу на шкоду своїм безпосереднім обов'язкам – прислуговуванню донькам Леді Бріджертон. Софі знала, що господиня в неї чудова і навряд чи її за це дорікне. Але вона ні за що так не вчинила б, оскільки це суперечило етичним нормам, яких вона дотримувалася. Адже вона отримала роботу, причому роботу хорошу, якою можна пишатися. Отже, потрібно усі сили покласти на те, щоб виконувати її чудово. Зрозуміло. Ледь Бріджертон загадково посміхнулася. Вам зовсім не можна захопити свою роботу із собою? Ні-ні, що ви? А я вам кажу, що ви можете це зробити. І за тоном, яким були сказані ці слова, Софі зрозуміла, що вона не може, а повинна це зробити. «Добре», – пробурмотіла вона і, захопивши своє шиття, піднялася на другий поверх у вітальню. Дівчата вже сиділи там, кожна на своєму місці, і, посміхаючись, перекидалися жартиками «Слава Богу, не булочками». Старша дочка Леді Бріджертон Дафна, нинішня герцогиня Гастінгс, теж сиділа за столом зі своєю молодшою дочкою Керолайн на руках. Софій, вигукнула гіацин та зрадівши – я вже подумала, що ти захворіла. Але ж ви бачили мене сьогодні вранці, нагадала їй Софі, коли я вас зачісувала. Так, але мені здалося, що ти трохи не в собі. Софі не знайшла, що відповісти. Вона і справді була трохи не в собі, тож заперечити не було що. Вона мовчки сіла до столу і, коли Франческа спитала, чи не хоче вона чаю, кивнула. Пенелопа Фезерінгтон обіцяла сьогодні зайти повідомила Елоїза матері, коли Софі робила перший ковток. Софі не була знайома з Пенелопою, проте часто читала про неї в статтях Леді Уіселдаун і знала, що вони з Елоїзою нерозлучні подруги. «Хтось із вас звернув увагу, що Бенедикт уже давно до нас не заходить?» – запитала Гіацинта. Софія відразу ж вколола палець голкою, але, на щастя, зуміла стриматися і не скрикнути від болю. «Нас із Саймоном він теж давно не відвідував», – зауважила Дафна. «А мені він обіцяв допомогти з арифметикою», – буркнула Гіацинта. «Раніше він завжди тримав своє слово. Думаю, він просто про це забув», – заступилася за сина Леді Бріджертон. «Може, тобі варто надіслати йому записку? Або самі до нього сходити», – підхопила Франческа і, підвівши очі, додала. «Можна подумати, що він живе за тридев'ять земель». Оскільки я ще не заміжня, я не можу заходити в будинок, де живе неудружений чоловік. Роздратовано кинула Гіацинта. Софіка шлянула. Але ж тобі всього 14, – заперечила Франческа. Все одно. Чому б тобі не попросити Саймона допомогти, – запропонувала Дафна. Він набагато краще за Бенедикта знає арифметику. А знаєш, вона має рацію, – звернулася Гіацинта до матері, кинувши спочатку лютий погляд на Франческу. «Бідолага Бенедикт, він мені зараз абсолютно ні до чого». Усі захихотіли, розуміючи, що вона жартує. Усі за винятком Софі, яка, схоже розучилася сміятися. «Ні, серйозно», – продовжувала Гіацинта. «Ну навіщо він взагалі годиться?» «Саймон краще за нього знає арифметику, Ентоні – історію, Колін краще за нього вміє смішити, а, а він вміє малювати», – перебила її Софі, сама дивуючись, наскільки різко пролунав її голос. Але як могли рідні Бенедикта не помічати його талантів? Гіацинта здивовано глянула на неї. «Вибач, що ти сказала?» «Він дуже добре малює», – повторила Софі. «Думаю, набагато краще забудь кого з вас». Всі здивовано подивилися на Софі. Досі вона ще жодного разу не промовила нікому жодного різкого слова. Я й не знала, що він уміє малювати». Тихо промовила Дафна. А чим він малює – олівцем чи фарбами? Софі глянула на неї. З усієї жіночої половини Бріджертонів вона знала Дафну найменше. Проте не помітити, що ця жінка розумна, міг тільки сліпий. Дафна не так здивувалася тому, що їй невідомо про прихований талант брата, як тому, що про нього відомо Софі. І тепер їй хотілося дізнатись, чому ж Софі про нього відомо. Менше секунди знадобилося Софі, щоб прочитати все це в очах молодої герцогині і зрозуміти, що вона припустилася помилки. Олівцем неохоче відповіла Софі тоном, який відкидав, як вона сподівалася, усі подальші питання. І надія її справдилась. Ніхто не вимовив жодного слова. Хоча п'ять пар очей, які раніше, не відриваючись, дивилися на неї. «Він робить начерки», – уточнила Софі, переводячи погляд з однієї особи на іншу. Елоїза кліпала очима, а ось Леді Бріджерто, на відміну від неї, дивилася не кліпаючи. «І робить їх чудово», – пробурмотіла Софі, ненавидячи себе за те, що продовжує говорити. «Але було в мовчанні Бріджертоні щось таке», що змушувало її до цього. Нарешті після мовчання, яке здалося Софі вічністю, хоча насправді воно тривало всього кілька секунд, Леді Бріджертон відкашлялася і сказала, «Мені хотілося б глянути на його малюнки». Вона промокнула серветкою губи, хоч і не доторкнулася до чаю, і додала, «Якщо, звичайно, він зійде до того, щоб мені їх показати». Софі схопилася, «Думаю, мені краще піти». Тоді Бріджертон пронизала її поглядом. «Прошу вас лишитися», – промовила вона лагідним голосом, у якому відчувалися залізні нотки. Софі знову сіла, але тут схопилася Елоїза. «По-моєму, внизу грюкнули двері. Мабуть, прийшла Пенелопа. І зовсім не грюкнули», – відрізала Гіацинта. «Ти що, хочеш сказати, що я брешу?» «Зовсім ні, але…» «У цей момент у дверях з'явився Дворецький». «Міс Пенелопа Фезерінгтон», – сказав він. «Ось бачиш?» – переможно вигукнула Елоїза. «Я що, прийшла невчасно?» – зніяковіла Пенелопа. «Ну що ви?» – відповіла Дафна й тихенько усміхнулася. «Просто ми тут трохи посварилися. У такому разі можливо мені зайти пізніше? Про це не може бути й мови», – втрутилася леді Бріджертон. «Прошу вас, сідайте до столу та випийте з нами чаю». Софі кинула погляд на молоденьку дівчину, яка вмостилася на Софу поруч із Франческою. Пенелопу не можна було назвати писаною красунею. Проте вона була по-своєму привабливою. Висока, струнка, з рудувато каштановим волоссям і щоками з легко вкритими ластовинням. «Остільки кольор обличчя трохи жовтуватий», – вирішила Софі. «А може, виною тому не показне жовте плаття?» Начебто їй доводилося читати у леді Віселдаун про те, що бідолаха пенелопа не вміє одягатися. Ось якби їй вдалося вмовити матінку, дозволити носити блакитне, вона від цього тільки виграла б. Софія крадькома розглядала пенелопу і раптово помітила, що та теж її розглядає, причому аж ніяк не крадькома. Ми з вами, здається, десь зустрічалися? раптом запитала вона. Софій охопило якесь недобре перечуття. «А може, згадалося вже пережите?» «Не думаю», – поспішно відповіла вона. «Ви впевнені?» – не відставала Пенелопа, не зводячи з Софі очей. М -м «Не знаю, де ми з вами могли зустрічатися». Тихенько зітхнувши, Пенелопа похитала головою, наче відганяючи спогади. «Думаю, ви маєте рацію. І все-таки є у вас щось невловимо знайоме. Софії, наша нова покоївка!» Сказала Гіацинта, наче цим могла щось пояснити. Вона зазвичай п'є з нами чай, коли нема гостей. Пенелопа щось пробурмотіла у відповідь і раптом Софія осяяло. Пенелопа має рацію, вони й справді раніше зустрічалися. Це сталося на балу маскараді за кілька секунд до її знайомства з Бенедиктом. Вона щойно увійшла до зали і молоді люди попрямували до неї з усіх боків. Пенелопа стояла поруч із нею. Одягнена в дивний костюм зеленого кольору і смішний капелюшок. Маски на нічомусь не було. Софі пильно глянула на неї, намагаючись зрозуміти, що означає її костюм, як раптом якийсь молодик налетів на пенелопу і збив її з ніг. Софі підскочила до неї, допомогла підвестися, сказала щось на кшталт. Ну ось, тепер усе буде добре. Але тут підійшли ще кілька молодих джентльменів і розділили їх. А потім Софі побачила Бенедикта, і більше для неї ніхто не існував. І сама Пенелопа, і зневажливе ставлення молодих людей на балу маскараду були забуті аж до теперішнього часу. І, схоже, ця подія теж залишилася у Пенелопи в пам'яті. «Мабуть, я помилилася», – сказала вона, приймаючи з рук Франчески чашку чаю. «Мені здалося знайомим не ваше обличчя, а ваша манера триматись», якщо ви розумієте, що я хочу сказати. Софі вирішила, що невеликий відволікаючий момент зараз не зашкодить, і, зобразивши на обличчі нащирішу усмішку, промовила. Дозвольте прийняти ваші слова за комплімент, який особливо приємно почути із вуст такої люб'язної особи, як ви. Але варто їй закрити рот, як вона зрозуміла, що перестаралася. Франческа подивилася на неї так, ніби в неї на лобі виросли роги, але Дібрі посміхнувшись, помітила. О Боже Софій, клянуся, це найдовше речення, яке ви сказали за два тижні. Поспішно підніши чашку до губ, Софія пробелькотіла, я не надто добре почуваюся. Ой, раптом скрикнула Гіацинта. сподіваюся, з тобою не сталося нічого серйозного. Я так розраховувала, що ти сьогодні мені допоможеш. Ну, звичайно, допоможу, промовила Софія, радіючи з того, що можна відвернутися від пенелопи, яка, як і раніше вивчаючи, дивилася на неї. Що я маю зробити? Я пообіцяла своїм двоюрідним братам і кузинам пограти з ними сьогодні увечері. Але ж підхопила леді Бріджертон, ставлячи чашку на стіл. Я зовсім про це забула. Гіацинта похитала головою. То ти допоможеш? Знову звернулася вона до Софії. А то їх четверо, і одна я з ними навряд чи впораюся. Ну, звичайно, відповіла Софія, скільки їм років? Геацинта знизала плечима. Між шістьма і десятьма, відповіла за неї леді Бріджертон, несхвально глянувши на дочку. Ти це мала б знати, Гіацин? І, повернувшись до Софії, додала це діти моєї наймолодшої сестри. Зайдіть за мною, коли вони приїдуть, сказала Софія Гіацинті. Я люблю дітей і буду щаслива вам допомогти. Чудово! вигукнула Гіацинта, плескаючи в долоні. Вони такі юні та спритні, з ними збожеволієш. Гіацинто, ти сама ще не старенька бабуська, зауважила Франческа. Ну, скажи мені, коли ти востаннє проводила дві години разом із чотирма дітьми віком до десяти років, накинулася на сестру Гіацинта. Перестаньте, промовила Софія вперше, за два тижні сміючись. «Я допоможу. Ніхто не з'їде з глузду. Чому б і вам не піти, Франческо? Запевняю вас, ми чудово проведемо час. А ви...» Почала була пенелопа і обірвала себе на півслові. «Ні, нічого». Але коли Софі поглянула на пенелопу, та, як і раніше, задумливо дивилася на неї. Раптом вона розкрила рота, закрила його, потім знову розкрила і заявила. «І все ж я знаю, що ми з вами зустрічалися». Нелопа, напевно, права, – посміхнулася Елоїза. Вона завжди пам'ятає обличчя. Що з вами Софі? – стривожилась Леді Брічартон, нахилившись до неї. Ви щось погано виглядаєте. Мабуть, щось з'їла, – поспішно промовила Софі, хапаючись для кращого ефекту за живіт. Може, молоко було прокислим? О, Боже! – вигукнула Дафна і, схвильовано насупившись, поглянула на дитину. А я давала його Керолайн. «На мою думку, на смак воно було нормальним», – заперечила Гіацинта. «Можливо, я з'їла щось вранці?» – висунула Софі друге припущення, не бажаючи турбувати Дафну. «Але так чи інакше, гадаю, мені краще прилягти». Вона встала і зробила крок до дверей. «Якщо ви, звичайно, не заперечуєте, леді Бріджертон?» «Ну, звичайно, ні», – відповіла та. «Сподіваюся, вам скоро стане легше». «Я в цьому не сумніваюся», – щиро промовила Софія. Вона, напевно, відчує себе краще, як тільки сховається від очей пенелопи Фезерінгтон. «Я зайду за тобою, коли привезуть дітей», – крикнула їй навздогін гіацинта. «Але ви підете з ними грати тільки, якщо відчуєте себе краще», – додала леді Бріджертон. Софі кивнула і кинулася до дверей, краєчко Мока, помітивши, що пенелопа Фезерінгтон не зводить із неї пильного погляду. Серце Софі стислося від перечуття невідворотного лиха. Останні два тижні Бенедикт перебував у найогиднішому настрої. І зараз, розмірковував він, прямуючи тротуаром до матері, настрій ще більше погіршиться. Увесь цей час він не приходив сюди, бо не хотів бачити Софі. Не хотів бачити матір, яка, напевно, помітила б його поганий настрій і закидала б питаннями. Не хотів бачити Елоїзу, яка, напевно, повелася б так само. Не хотів бачити... Та нікого він не хотів бачити, чорт забирай. Успіх, схоже, зовсім від нього відвернувся. Не встиг Бенедикту війти до будинку, як хтось його гукнув. Він обернувся. Його наздоганяли брати. Бенедикт ледь не застогнав від розпачу. Від очей Ентоні і Коліна не сховається, що серце в нього розбите. Це не залишиться непоміченим. І мовчати з цього приводу вони, напевно, теж не будуть. – Сто років тебе не бачив, – промовив Ентоні. – Де ти був? – Так, то тут, то там, – ухилився Бенедикт від прямої відповіді, здебільшого вдома. Він повернувся до Коліна. – А от де тебе носило? – Їздив до Вельсу. До Вельсу? Захотілося, – знизав плечима Колін. – Ніколи раніше там не бував. Більшості потрібна дещо вагоміша причина для того, щоб виїхати кудись з Лондона у самому розпалі сезону, – зауважив Бенедикт. «А мені ні». Бенедикт допитливо глянув на брата. Ентоні теж. «Ну гаразд», – здався Колін. «Я повинен був поїхати». «Про це чортове одруження, кажеш», – глузливо посміхнувся Ентоні. «Не можу з тобою не погодитись, братику. Позбавляти невинності, незайманку, що стала твоєю дружиною, не дуже цікаве заняття». Бенедикт старанно зобразив на обличчі безпристрасний вираз. Після того, як вони із Софі кохалися, він виявив на Софі маленьку плямку крові і прикрив її подушкою, сподіваючись, що до того часу, коли слуги помітять її, у них уже вивітриться із голови, що в цьому будинку побувала жінка. Йому завжди хотілося думати, що його прислуга не підслуховує під дверима і не розпускає плітки. Але Софі якось обмовилася, що слуги зазвичай знають про все, що відбувається у хаті господаря, і він був схильний їй вірити. Але якщо він і почервонів, то жоден із братів цього не помітив, бо нічого не сказав, якби вони помітили не уникнути Бенедикту глузування. Жоден із Бріджертонів ніколи не втрачав можливості подразнити або помучити іншого Бріджертона. Це було так само правильно, як те, що сонце стає на сході. Мама, мені Пенелопу Фезерінгтон всі вуха продзищала, буркнув Колін, насупившись. «Та я це дівчисько знаю з тих пір, коли ми з нею бігали у коротких штанцях. Тобто я бігав у коротких штанцях, а воно...» Він ще більше насупився, оскільки брати весело розсміялися. «А вона носила те, що зазвичай носять у такому віці дівчата. Платтячка?» – послужливо підказав Антоні. «Спіднички?» – підхопив Бенедикт. Ну «Не знаю, що вона там носила, але я з нею знайомий вже сто років». І, запевняю вас, не збираюся в неї закохуватися». Повернувшись до Бенедикта, Ентоні оголосив. «Згадай моє слово, не пройде й року, як вони одружаться». Ентоні сердито кинув колін, схрестивши руки на грудях. «Ні, років через два», – заперечив Бенедикт. «Вони ще надто молоді. На відміну від тебе, їдко кинув колін». «Тридцять», – заперечив Бенедикт. «Неважливо». Так чи інакше, ти старший за мене, нехай до тебе й пристає. Бенедикт насупився. В Останні кілька тижнів мама поводилася надзвичайно стримано і жодного разу не висловила Бенедикту претензій, що він все ніяк не одружується. Щоправда, останнім часом він оминає батьківську хату за кілометр. Але й до того, коли він туди приходив, вона й словом про весілля не заїкалася. Дивно, дуже дивно. «Восякому разі, – продовжував буркотливим голосом Колін, – я не збираюся найближчим часом одружуватися взагалі із пенелопою Фезерінгтон, зокрема. Ой, – почувся жіночий голос, і Бенедикт зрозумів, зараз йому доведеться пережити один із найнезручніших моментів у своєму житті. Відчуваючи, як серце стислося в грудях, він обернувся до дверей. Там стояла пенелопа Фезерінгтон. Губи тремтять, в очах смертельна туга, її силует чітко вимальовувався у дверях. І в цей момент Бенедикт виразно зрозумів те, про що мав здогадатися вже давним-давно. І на що по властивій майже всім чоловікам неуважності не звертав уваги. Пенелопа Фезерінгтон закохана у його брата. «Пенелопо!» – відкашлявшись, почав Колін тоненьким винуватим голосом. е радий тебе бачити!» Він, вичікуючи, глянув на братів, сподіваючись, що ті його підтримають, проте вони не втручалися. Бенедикт вважав, що Колін повинен викручуватись сам, хоча йому було шкода брата. «Я не знав, що ти тут», – запинаючись вів далі Колін. «Я так і зрозуміла», – промовила Пенелопа, і в її голосі не прозвучало ні найменшого роздратування. Колін судомно проковтнув і продовжував. «Ти приходила до Елоїзи». Пенелопа кивнула. «Мене запросили». «Ну, звичайно!» – рвучко вигукнув Бенедикт. «Звичайно, запросили. Ти ж її найближча подруга». «Ти б ні за що не прийшла без запрошення», – промимрив нарешті Колін після незручного мовчання. Пенелопа промовчала. Вона спробувала посміхнутися, але в неї нічого не вийшло. Нарешті, коли Бенедикт уже вирішив, що Пенелопа зараз помчить геть вулицею, вона глянула Коліну прямо в очі і сказала – «Я ніколи не просила тебе одружитися зі мною». Щоки коліна стали яскраво червоними. Бенедикт і не уявляв, що таке можливо. Він розкрив рота, але з нього не вилетіло ні звуку. Перший раз у житті, а може й останній, Бенедикт бачив, щоб його молодший братик не знайшовся, що відповісти. «А я ніколи», – додала Пенелопа хрипким голосом, і судомно ковтнувши продовжувала – я ніколи нікому не говорила, що хочу, щоб ти мене про це попросив. Пенелопо, нарешті видавив із себе Колін, вибач. Тобі нема за що просити вибачення, промовила Пенелопа. Ні, є за що, заперечив Колін. Я тебе образив і... Але ж ти не знав, що я тут. І все ж, у тому, що ти не збираєшся на мені одружуватися, нічого страшного немає, рівним голосом сказала Пенелопа. Бенедикт, який увесь час старанно відвертався, глянув на неї. І «Він зовсім не ображається, коли я йому про це говорю». «Звичайно», – поспішно відповів Бенедикт. «Значить, так і вважатимемо». Безпристрасно продовжила Пенелопа. «Ніхто нікого не образив. А тепер, джентльмени, прошу мене пробачити». Бенедикт, Ентоні і Колін одразу розступилися, і Пенелопа спустилася сходами і пройшла повз них. «А де твоя покоївка?» крикнув Колін їй навздогін. «Я прийшла сама, адже я живу в сусідньому будинку». «Я знаю, але... Я вас проведу», – спокійно сказав Ентоні. «Правда, в цьому немає потреби, мілорде. Дозвольте мені це зробити, мені це буде приємно». Пенелопа кивнула, і вони з Ентоні пішли вулицею. Кілька секунд Бенедикт із Коліном дивилися на їхні спини, які віддалялися. Нарешті Бенедикт повернувся до брата і сказав – «Відмінно спрацьовано, Коліне. Я ж не знав, що вона поряд. Я це помітив», – сказав Бенедикт. «Припини. Мені й без тебе погано. Ще б тобі не було погано. А ти що, сам ніколи не кривдив жінку?» – з викликом кинув Колін. і За його тоном Бенедикт зрозумів, що братові зараз доводиться не солодко. Відповісти він не встиг. Так само, як щойно пенелопа, у дверях з'явилася мати. «А де Ентоні?» – запитала вона. «Ще не прийшов?» Бенедикт кивнув на ріг будинку. «Пішов провести міс Фезерінгтон. Ось як. Дуже мило з його боку. Я... Ти куди, Коліне?» Зупинившись на секунду, Колін процідив крізь зуби. «Мені треба випити. Але ще зарано!» Бенедикт поклав руку на руку матері, перервавши її на півслові. «Нехай йде!» – сказав він. Вайолет відкрила рота, щоб заперечити, але, мабуть, передумала і, кивнувши, нарікла. «А я сподівалася зібрати сім'ю і зробити одне оголошення, але нічого, із цим можна почекати. А поки що, може, вип'єш зі мною чаю?» «Чи не надто для цього пізно?» – спитав Бенедикт, глянувши на годинник. «Можеш не пити», – промовила Вайолет, знизавши плечима. «Просто мені був потрібен привід, щоб поговорити з тобою». Бенедикт на силу зобразив на обличчі посмішку. Він не мав ніякого настрою розмовляти з матір'ю. Відверто кажучи, у нього не було настрою розмовляти взагалі з будь-ким. І це було видно по його обличчю. Нічого серйозного, заспокоїла його Вайолет. Господи, у тебе такий вигляд, наче тебе засудили до страти. Вирішивши, що не варто говорити, що саме так він і почувається, Бенедикт нахилився і поцілував матір у щоку. – Який приємний сюрприз! – вигукнула та, зрадівши. – А тепер ходімо зі мною, я хочу тобі дещо розповісти. – Мамо, ти тільки вислухай мене, така приємна дівчина! – адже вірно вона помітила про смертну кару.